Eram odată în Spania și ascultam pe internet un frate care avea mulțime de mesaje interesante. Mi-a atras atât de multă atenție, l-am ascultat mult timp. El avea o biserică în Madrid, eu locuind în Valencia. Și propune propun într-o zi să-mi iau familia și să mă duc până acolo. Că iau adresa, mă duc când ajung la adresă și mă uit, unde e biserică? Nu e mai nicio biserică, numai magazine, blocul și magazin. De biserică, nu e biserică. Mă duc, a numărul de telefon și-l sun în stradă și îmi răspunde. Și zice, unde ești? Uite, sunt aici. Zic, mă uit la adresă și nu văd biserică. Și zice, băi, eu te văd. Ia te sus. Și mă uit, la ultimul etaj din -un bloc acolo era la un apartament, o făcea mâna. Eu luasem toată familia și să se și rudere Madrid. Azi că am, am la o biserică, cunosc un frate acolo, are niște mesaje extraordinare. El le registra și le punea pe internet, așa că puteam să ascultăm și noi. Oricând la etaj, nu știu cât, fără lift, ajungem sus, intrăm într-o ce patru pe patru, nu, patru pe trei pe trei, cam așa era. Mai avea și mobilă, câteva scaune, un calculator, și câțiva tineri, și așa, un baia cu chitară, Dar și începe să cânt, avem un timp de închinare, împreună, nu se rușine, aici stăm, aici e ducamdată biserica noastră. Și când începe să predice, predică cu atâta entuziasm și predicată, parcă ar fi predicat la o mare mulțime de oameni în față, deși eram numai noi câteva 10 persoane. Nu erau mai mult acolo. Dar predica cu atâta convingere și făcea lucrarea asta ca pentru Dumnezeu, nu știu cum să vă spun, poate, cum credință, priva mai departe. Încât noi care ascultam mesajele lui, nu ne-am fi dat seama vreodată că el vorbea la câteva persoane în Aș vrea ca. Să avem același sentiment, nu al puținului număr, ci al importanței lucrării pe care o facem. Astăzi este o sărbătoare creștină, numită Lusariva. Mare sărbătoare creștină. Pentru că creștinătate înseamnă înființarea, ziua înființării bisericii, revărsarea Duhului Sfânt. În acel moment, biserica creștină, biserica lui Hristos, ia ființă. Într-o frumoasă coincidență, deși nu credem în coincidențe noi care suntem copilul lui Dumnezeu, astăzi pentru prima oară putem spune că începem și noi, altfel decât a fost săptămâna trecută, astăzi pentru prima oară începem lucrarea acestei comunități creștine, deschise, evanghelice, care va purta numele Logos. Logos în greacă înseamnă cuvântul. Și Logos ajunge să fie însuși mesajul creștin. Însuși mesajul pe care îl predică Biserica Creștină. Logos este cuvântul care transformă, este cuvântul care zidește. Logos este cuvântul care motivează, care nu te lasă să păstrezi doar pentru tine și te îndeamnă să împărtășești și cu ceilalți. Logos este cuvântul care cercetează-lăuntru, care ne descoperă, cuvântul viu al lui Dumnezeu, care niciodată nu se întoarce fără rău. Cu acestui Logos, îl găsim în Ioan, unde spune că la început Logosul, cuvântul, era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Identificând acest Logos, cu însuși, Iisus Hristos. Așa că Logos ajunge să fie în esență, mesajul creștin și și sus care este Evanghelia însă și vestea bună pentru toți oamenii. Dumnezeu să fie binecuvântat! O să avem pentru început un timp de închinare, un timp de laudă, un timp de rugăciune, un timp la Lui Dumnezeu, în care să ne pregătim sufletele pentru întâlnirea cu El. Vom cânta și ne vom ruga. Ne vom coborâ în noi înșine și vom căuta să scoatem cei mai buni din noi sau ce găsim să prezentăm înaintea Lui Dumnezeu. Ar vrea să ne lăsăm un pic de un text care se găsește în Psalmul 40. Nu trebuie să căutați dacă nu aveți la îndemână Biblia. Asta vă citesc câteva versete. Și spune așa David. Îmi pusese în nădejdea-n Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe Iri, din fundul morcirilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în cură o cântare nouă laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încăzut în Domnul ferice, de omul care își pune încrederea în Domnul să vii să fie Dumnezeu. Situația este a unui om aflat într-o împrejurare fără ieșire. El o descrie, mă aflam în groapa pieirii, în fundul mocirii. O situație, o situație cu care ne putem confrunta fiecare dintre noi și nu de puține ori ne uh, întâlnim cu ea. Nimeni nu vrea să cadă, să stea într-o groapă. Nimeni nu intrează bândă voi într-o groapă. Însă, printr-o împrejurare sau alta, cazi. Ajungi într-o asemenea groapa pierzării în fundul mociilor. De unde nu mai vezi nicio ieșire. Omul Dumnezeu însă ne învață pe în noi astăzi și depune mărturie în fața noastră prin cuvântul lui, al lui Dumnezeu, că de acolo omul acesta a strigat de Dumnezeu, ne și nădejdea. A strigat către Dumnezeu și atunci Dumnezeu ce face? Nu rămâne indiferent. Dumnezeu zice, să a spre mine și mi-a ascultat strigătele. Mare Dumnezeu, tocmai vorbeam înainte ce mare este Dumnezeu nu? și un asemenea Dumnezeu mare se apleacă spre un om, spre un. Om, care strigă și spune în Daniel. Mi-a mi ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieririi și din fundul mocilei mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a tărit pașii. Dintr-o dată găsești o soluție. Totodată omul acesta este scos la liman. Picioarele lui nu mai simt mocii la care s fundat, care îl trăgea în jos. Întotdeauna îl calcă pe stângă, pe pământare. Și Dumnezeu îi întărește ca să își poată continua cald. Un asemenea om poți fi tu. Poate ai fost. Un asemenea om pot fi eu. Poate am fost. Și de bună vărturie că așa este cum spune Biblia că Dumnezeu acela care îndrăjdește în el și strigă, nu nu îl strigă, nu-l părăsește. Nu-l abandonează și îl ridică. Îl scoate. Dintr-o situație fără ieșire, Dumnezeu găsește o soluție. Amin. Este o vorbă între creștini. Îmi place vorba asta. Când toate ușile ți s-au închis, Dumnezeu deschide o fereastră. Dumnezeu are întotdeauna o soluție. Niciodată Nimic nu este imposibil pentru el. Dar omul acesta, David, sau eu, sau tu, după ce treci printr-o asemenea situație, nu mai ești același. Spune aici că Dumnezeu mi-a pus în gură o cântare de laudă, o cântare nouă, o cântare de laudă pentru Dumnezeul nostru. Omul care trece pe acolo mărturisește despre Dumnezeu și plin de bucurie îl laudă pe el. Lauda asta nu e ceva forțat, nu e ceva greu. Haideți să-L împreună pe Dumnezeu. Oh, ce greu vine! Cine trece prin groapă, spune că primește pe buze o cântare nouă de la însuși Dumnezeu. Însuși Dumnezeu ne dă și cântarea de laudă. El ne dă și lauda. Jertfa cu care să venim înaintea Lui. Darul cu care să-i mulțumim și să-L vine cuvântul. Niciodată Dumnezeu nu l-a să lucrurile la jumătate. El ne dă totul. Dumnezeu este de plin, întreg. Toți cădem. Și atunci avem nevoie de cineva. Nu avem nevoie de ceva. Nu avem nevoie de o strategie. Nu avem nevoie de o soluție, nu știu cum, ce să fac în fundul gropii? Eu doar strict. Am nevoie de cineva care să mă salveze. Am nevoie de cineva care să mă ridice. Acesta este numai și numai Dumnezeu. Domnul fie binecuvântat. Să vedecem împreună, așa cum am a spus, un timp de închinare. De o închinare lui cu cântările noastre la care vom lua aminte. Poate nu le cunoașteți. Nici eu poate nu le cunosc pe toate dintre ele. Dar inima mea poate fi um, mișcată de ele. Vreau să meditez la ele. Deci, mi-a pus Domnul că are nou. poate e nou pentru tine. Dar este de la Domnul. Binecuvântat fie în numele Lui. Haideți să lăsăm să aducă rod în sufletul nostru acest timp. Pe închinare, de laudă și de rugăciune. Este la latitudinea noastră cum vreți. Să stați pe scaun, să vă ridicați înaintea Cum dorește fiecare? Cum se simte mai bine în Duhul Lui? Domnul spune că închinătorii care-i lui sunt în Duh și n -adevăr. În Duhul nostru ne putem întâlni cu Dumnezeu și în Lui. Haideți să ridăm Lui loc în seara asta între noi. O sana lui Iisus O sana O sana O sana lui Iisus De moarte M-a să Viață El mi-a dat El e meu păstor. O Iisus în de, de moarte m-a scăpat, mi a dat, El al meu păstor, o să a lui în Să vă mulțumim Să-i cântăm, salvă-n să Într-un va veni, bondurile lor mai fi, Sunt semne, nimeni în piață nu mă mai dăruim. Primește unde ai suferit, merite în durata ce mi-ai oferit. Slavă, în fața ta, toți se vor pleca, până atunci, uimit fiind de harul tău, mi de fiinte harta, când i-am băgat Că te cruci unde ai suferit, merită îndurarea ce mi-ai oferit, îl făc tu meschisul se viața nouă mai peruni. Fie vesă că te unde ai suferit. Are ce mi-a oferit. Te suntem și sus și. Viața noastră îl urmărim. Te suntem și Aleluia, Doamne, Dumnezeule, Sie ne închinăm și pe tine te adorăm și cu pasiune venim la tine, Doamne, să-ți lăudăm frumosul lume. Din groapa pieirii, din fundul mocirii, ne-ai scos și ne-ai pus picioarele pe stâncă, ne-ai întărit pașii. ne a impresionat inima când ne-ai ascultat strigătele, și plecat înspre noi. Așa că, Doamne, Dumnezeule, ți-apărținem cu totul și viața noastră ți-o dăruim. Te lăudăm și te binecuvântăm. Primește cântecile noastre. Primește lauda buzelor noastre și privește în fiecare dintre noi, unde te rugăm să locuiești tu din plin. Doamne, Tată, Doamne Isuse, Doamne, Duhul Sfânt. Sfântă Trinitate, ai Tăi Sfântă. Vrem ca tu, Doamne, să fim mijlocul nostru astăzi. Amin. Vrem ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Amin. Duhul Sfânt să ne umple. Amin. Duhul Sfânt să ne vorbească. Vrem, Doamne, să ne întâlnim cu tine. O întâlnire reală, intimă, personală. Tu ești cel care ne cunoști. Pe unul fiecare în parte, știi ce gândim, ce știm ce vorbim. Suntem copii ai tăi mai mici și mai mari. Tu știi, Doamne, cât înțelegem. Tu știi, Doamne, cât putem duce. Vorbește fiecăruia potrivit cu puterea Lui. Vorbește fiecăruia dintre noi potrivit cu necesitatea Lui. Ajută sufletul nostru să se bucure în prezența Ta. Să Te poată lăuda. Și continuăm să rămânem lângă Tine, lăudându-Te. Și bine cuvântându-te Iisus. Amin. Lumina lui, prezentă-mi, Dumina ajută-mă să înțeleg. Cât de frumos te-ai creat. Se naie de lume, poate vină de La, la, la, la. Ești nu ești tot omul meu. Numai Tu ești veșnit, Numai Tu ești venit, Doamne, numai Tu ești plinunat. Toată închinarea, Toată adorarea, Să vă Quan do eu sonosti Eu pami înnde și nu ser un Tatăl vorbește că noi îl urmăm oriunde se duce. Datoria noastră este să ascultăm de El. Orice face, orice zice, oriunde se duce, noi suntem cu El. Orice ne cere, noi ascultăm. Dumnezeu are propriului plan. El știe pentru ce sunt toate lucrurile. Noi suntem datori să-L ascultăm și să urmăm. Acum vom avea un moment de învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. O predică. Și, începând de astăzi, vom studia de fiecare dată câte un pasaj din Evanghelia după Matei. De la început până la sfârșit. Vom parcurge toată Evanghelia după Matei, Cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră. Să deschidem Scriptura, dacă avem, Nou Testament de asemenea, în Evanghelia după Matei, în capitolul 1... Începem cu primul verset. Și voi cita eu primele 17 versete pentru început. Un pic poate vi se părea inutil, deficitor, însă haideți să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Se numește Cartea Neamului Lui Isus Hristos. Cartea Neamului Lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. Abraham a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob. Iacob a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadaba. Aminadaba a născut pe Nason. Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din băduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Josafat, Josafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Iconia și frațilui. Pe vremea scravutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Ihania a născut pe Savatiel, Savatiel a născut pe Zorobabele, Zorobabil a născut pe Abiud. A a născut pe a născut pe Azor. Deci, de la Abraham până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Amin. Atât deocamdată. Vom continua mai apoi între capitolul. Pare neobișnuit pentru noi, nu știu câte predice ați ascultat din genealogie, spre exemplu sau din genealogia asta. Pentru omul modern, genealogiile, spițele de neam, nu sunt relevante. Când citim în Biblie, ni se par plictisitoare și nu știu cât a reținut din ce-am turuit aici. Când întâlnim o genealogie din asta în Scriptură, de obicei sărim peste. Și ne ducem spre alte pasaje mai interesante. Ce poate să fie interesant aici și de ce începem Matei cu o genealogie? Pentru evrei lucrurile astea însă era mult mai important sau foarte important spre deosebirea de zilele noastre pentru noi. Și nu putea să înceapă mai bine o Evanghelie Matei, o Evanghelie adresată evreilor decât cu o genealogie. Evreii aveau o tradiție, aveau învățături, aveau profeții, aveau așteptări, avea o cultură deosebită de asta. Și Matei încearcă să arată că Iisus, care s-a născut, este și Hristosul așteptat de ei. Cum? În primul rând, că Iisus împlinește profețiile. Și el, de-a lungul acestei Evanghelii, aduce mereu înaintea cititorilor uh, diverse profeții împlinite în Iisus, în viața lui Iisus. Genealogia lui Matei începe cu duce până la Avraam. Deci. Pomelește de Avraam și de David. Cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam și David, două persoane importante în istoria poporului evreu. Hristosul care avea să se nască trebuia să vină, să fie descendent din Avraam, evident, să fie evreu, și să fie descendent din regele David. <coughs> și ne arată aici o genealogie cum că Isus întrunește aceste condiții. Mai mult ne arată că trebuie să vină din Iuda. Iuda era iarăși unul care avea o promisiune în acest sens. Irop cel mare în antichitate, când noi vorbim de acele timpuri, fiindcă avea sânge amestecat. El domnea acolo peste Israel, dar nu ca, ca rege, să zicem așa, pentru că era sub domnie romană. Mi se permitea să conducă și el. Însă, fiindcă avea sânge amestecat și lumea îl privea rău, neavând un pedigree, neavând, nefiind de vreun cu sânge, ce face? Arde registrele în care afla, se aflau genealogia? Ca nimeni să nu mai poată vreodată să se laude în fața lui că e mai scurt decât el, că are uh, origini mai pure ca el. Însă nu distruge tot și scapă câte ceva, astfel că putem, pe baza documentelor de atunci, să avem, spre exemplu, această genealogie a lui Isus. Satana încearcă să distrugă această dovadă pe care încerca să distrugă, asemenea pruncilor pe care i-a omorât după nașterea lui Isus să distrugă orice urmă și în cazul ăsta să distrugă orice putință de dovadă că Isus împlinește profeția. Că El este descendent din Abraham, din Iuda, din David. Dumnezeu însă, prin har, prin planul Lui, El în control la toate lucrurile, face cu putință ca să ajungă în zilele noastre să supraviețuiască această genealogie care ne arată că Isus în acest aspect împlinește profeția. Să vezi să fie în numele lui. Genealogia din Matei cuprinde 46 de persoane pe o perioadă de 2000 de ani. După cum citim în ultimul verset, în 17, spune așa. De la Abraham până la David au trecut 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon, alte 14, și de la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Isus, alte 14 neamuri. Genealogia lui Matei nu este completă. Ea este adevărată din punct de vedere istoric. Însă el sare peste diverse generații. Multe generații el le sare. Dacă asta o puteți verifica ușor, luând în vechii cât o genealogie din asta, cât o spiță de neam, și vă zic că listez. exemplu, s-are deodată trei împărați. În ultimele, spre uh, exemplu, are Luca, Luca are și el o genealogie, unde-i spița de neam a Mariei, da, soția lui Iosif, mama lui Iisus, Păi vedea acolo mai multe nume pe care în același interval de timp Luca le adaugă. Însă Matei nu omite aceste nume ă, la întâmplare, ci are un scop. care este scopul lui? Nu minte. Nu minte. Era o practică. Era un obicei. Pentru păi vedea că pe de, pe de altă parte el copiază fragmente întregi din genealogii anterioare. Așa cum se găseau ele descrisă, Pe exemplu, în cartea lui Rut găsește acolo un fragment întreg pe care el îl ia așa cum este. Chiar dacă lipseau câteva generații. Dar e foarte interesant de ce Dumnezeu a vrut, ca atei, să parte aceste generații, această istorie de la înființarea statului evreu până la nașterea lui Iisus, în aceste trei grupe de 14 nu la întâmplare. În primul rând că oamenii la vremea respectivă nu aveau Biblii ca și noi. Nu-și permitea nimeni să aibă acasă cartea, să o citească, să o vețe, să o recitească și de multe ori practica era memorarea ei. Așa că primii creștini memorau, evreii memorau porțiuni din trei din Scriptură. Împărțirea în aceste trei părți metrice ajuta la memorarea ei asta e un motiv, dar există ceva mult mai important aici. 14 e un număr important pentru pentru evrei. Evreii dădeau foarte mare importanță și nu numai ei, popoarele chiar și grecii și popoarele din regiune dădeau importanță mare numerele. Și s-a clarificat și în poporul lui Dumnezeu astăzi. Pre exemplu, 3, 7, 1, 12, de loc ca fiind niște numere complete, numere atribuite ale lui Dumnezeu, ca și cum ar avea ceva, sunt o semnificație aparte. Pentru evrei la fel. Ei aveau o mare uh, atenție, acordau o mare atenție numărelor Și 14 este. Un multiplu de șapte. Da? Este un 7 plus șapte. Un bă, șapte. 14 de asemenea era un număr a plinatății lui Dumnezeu. Dar era întâmplare. Nu numai atât. Valoarea numerică a numelui lui David, David, e 14. În limba greacă, în limba evraică, evrească, nu există vocale, și numai consoane. Așa scrie ei numai în consoane. Și consoanele D, V, D, care le au acolo, au valoarea 4 plus 6 plus 4 dă 14. Nu, ca să vezi, a zis ce coincidență. E, așa ziceau și ei. Ce coincidență nu e la întâmplare. E un număr deosebit. Și se întâmplă ceva cu David. Matei încearcă să atribuie aceste porțiuni de 14, 14, să sublinieze cu un argument, cu ceva în plus, faptul că Isus vine din casa lui David. Ajută la intrarea în conștient a faptului a evreilor care, bineînțeles, aveau o altă înțelegere a acestor lucruri decât o avem noi astăzi, că Isus este descendent din David. Ce era un lucru care era foarte important. Slăbi să vizitez numele lui Dumnezeu. Dar el e în trei porțiuni. Trei porțiuni, istoria uh, poporului evreu. Dar nu le parte la întâmplare. Iarăși, nu e întâmplă tot ce face el. Ci pune 14 de la Abraham până la David. 14 de la David la Ioachim, uh, se pare. Nu, Iconia. Până Intră în Babilon, până să mută Babilon, până sunt duși în, în robie, și din acel moment încă 14 până la nașterea lui Sus. El parte istoria poporului vreu în trei mari părți. Prima, de la Avra care întemeiază statul, statul se dezvoltă și crește și cunoaște înflorirea sub domnia, cum ziceți, împăratului David. David a fost se mai însemnat pentru ei împărat. Chiar dacă după el Solomon a să sărucire acestui uh, regat, în soldată cu Solomon începe și decăderea. După David începe decăderea acestui stat. Până când ajunge să fie dus în Robie în Babilon. În acel moment ei n-a mai avut niciun împărat pe trun. Ultima porțiune, a treia, era aceea în care se naște Isus. Un popor care mult timp își pierduse identitatea, prin, pusese dus în robie, a dus înapoi, împrăștiat prin lume și care aștepta promisiunea lui Dumnezeu. 400 de ani trecuse de la vechile profeții din Vechiul Testament până în ziua acele. acelea. 400 de ani se spune de tăcere în care Dumnezeu n-a mai vorbit poporului. Și ei erau în așteptarea profețiilor, promisiunilor făcute de Dumnezeu că îi va restaura din nou ca popor. Că va veni un împărat peste ei care îi va elibera de orice stăpânire. În momentul ăsta era sub stăpânire romană, dar fusese înainte sub alte stăpâniri pentru prima oară să fie liber și numai atât, să capete din nou strălucirea care a fost și mai mult decât atâta, din Ierusalim acest împărat numit Hristos să conducă întreaga lume. Promisiunile erau fantastice. Încă sunt în vigoare pentru evrei. Ei erau în această așteptare. Într -o, după o decădere, fără niciun împărat, acum se ap -ă, apare Isus. Această genealogie pe care am citit-o înainte, spiță de neam, are iarăși un lucru nu doar interesant, că puțin, puțin contează că e interesant. Are un lucru deosebit care merită toată atenția și pe care Dumnezeu vrea să ne vorbească. Faptul că în această genealogie apar femei nume de femei. Vreau să vă spun că nu există și nu exista înainte în istorie în de neam să apară femei. Femeile nu apăreau, ci părtații, bărbații dădeau sprița de neam. Femeile nu. Și sunt în situația uh, să vă explic un pic condiția femeii din acel moment. Condiția femeii în vechime în antichitate și timpul care s-a scris Noul Testament era mult diferită de cei astăzi. Pe parcursul lecțiilor noastre ne vom da seama mai bine și cred că Dumnezeu vă va ajuta să înțelegeți pentru ce anumite lucruri sunt scrise într-o anumită formă, aparent dură la adresa femeii. Pare că femeia este un pic inferioară bărbatului o să vedeți, pentru că în conjunctura respectivă era chiar imposibil să fie Ce Și o să vă spun din, dintre evrei, ce însemna femeia pentru ei? Nu era o persoană, bărereu să spun chestia asta, era privită mai degrabă ca un obiect. Nu o spun eu, am găsit-o o mulțime de cărți. De Oamenii așa au descoperit. Femeia era considerată mai mult un obiect, care avea soarțina să procreeze, să nască fii și fiice la mai mult fi și să muncească în gospodărie, la câmp, mai Un lucru care poate vă surprinde, poate nu ați everut la demarcatele în, în scriptură, e că femeia nu avea acces la studii biblice. Femeia nu avea acces la instruirea religioasă. Legea nu era pentru femei. Nici un rabin nu dădea clase, lecții, femeilor. Și spunea un rabin, de să-i dai unei femei legea, mai bine, acea lege o ars. Un evreu, când se ruga, nu oricare evreu acum, dar cei mai, să zic așa, mai îndârjiți, Mulțumesc Dumnezeu pentru trei lucruri. Prima oară când am citit chestia asta, zis asta poate fi un zvon. Dar când văd că teologi importanți și-o reiau și-o reiau și ne aducă înainte, înseamnă că e adevărat. Un evreu, putea fi un fariseu, să dau un exemplu, îi mulțumesc Dumnezeu pentru trei lucruri. Că nu l-a făcut dântre neamuri, ci că l-a făcut evreu, Că nu l-a făcut sclav și l-a făcut un liber și că nu l-a făcut femeie și l-a făcut bărbat. În sinagogă femeile nu sunt ca cum stați dumneavoastră aici. Sala asta a fi fost doar pentru bărbați. În spate o cameră aparte pentru femei. Prin niște zăbrele ele ascultau, vedeau ce se întâmplă în sinagogă. Dar ele nu participau la viața sinagogii. În templu. Că citeți în salm. cu toții, popoare și așa mai departe, pe Domnul și înnat, purțile tale, în templu. Vă imaginați acolo o mulțime de femei, amestecate cu bărbații? Nu, era picior cu tău ei. Existau o curte a neamurilor unde neamurile puteau intra, dar nu aveau acces mai departe. <gri> și exista de asemenea o curte a femeilor. Unde femeile doar acolo puteau intra. Deci stau camere doar pentru femei interc. Ele nu aveau acces la altar, așa cum aveau acces bărbații. De-aia e surprinzător că în genealogia lui Matei, care se adresează unor evrei, găsești femei pentru prima oră. El le vorbește unor evrei. Probabil le vorbește unor evrei care deja erau creștini. Evanghelia să scrie în pe 15-20 de ani de la Înălțarea Lui Hristos, de la bisericii. Așa că probabil niște în biserică pe începeau să schimbe. Ah, și găsim patru femei în afară Mariei. Toate au... De ce le-a scris? Acum, credeți că numai astea patru puteau să le scrie? Putea să fie o de femei, că au fost o mulțime de femei. Tine care au fărit în, dintre bărbații ăștia pomenite? Numai patru pomeniștori. Atunci, haideți să vedem de ce pămânește pe asta patru, că poate are ceva să le spună. Una dintre ele este Raham. Și lui numește ca fiind vorba, Rahab. O prostituată. O prostituată din Ierihon. În momentul în care iscoatele s-au dus evrei, s-au dus să cerceteze Ierihonul, ea a ascuns aceste iscoate. Și după aceea s-a adăugat la poporul evreu. Dar ea nu era o femeie plină de virtuți. Era o prostituată. O curvă. Și mi-a nu de lucrul ăsta. Zice că David Este născut pe baratul David. Baratul David a născut pe Solomon din votul lui Urie. Urie era ofetit căsătorit cu Pat Și David, într-o zi, toți știm povestea, am citit și ni s-a povestit. cu această femeie. Femeia asta, fiind căsătorită, ea, cum uite, adulte. Nu era o femeie virtuoasă. Ea s-a lăsat sedusă de David. Era căsătorită. Acceptă, rămâne sărcinată, acceptă ideea ca soțul ei să să fie omorât. Se căsătorește mai apoi cu David. Copilul lor mare. Dar vrea, vrea, Matei, să pomenească asta. În genealogia lui Isus, nu ca să-i numai sfinți. Și vrea să ne spună asta. Ai oameni virtuși acolo. Dar nu este. Nu sunt numai ei. Ce e plin de oameni slabi ca și tine, e plin de oameni care au păcăduit. Avem pe Tamar. Zice că Iuda a născut pe. Fares și Zara din Tamari. Cine era tamar. Era nora lui Iuda. Nora lui. Iuda era soțul Tamar. Și ea se ca o prostituată, pentru că îi promisese că îi va da pe fiul lui cel mai mic, îi să ceilalți soți, și să nu se ține promisiune. Ea se ca o prostituată și îl seduce pe soțul ei. Și socul ei se să se dus. Nici asta nu era prea, nu era mai prea și comitea adulte, și s-a născut doi fii din uh, această întâmplare. Ea era evreică, dar ne pune aici în față ca un exemplu de slăbiciune umană, de păcat. Și Matei nu, nu încearcă să acopere păcatul. Dacă veți vedea, că chiar îmi scoate în evidență. Când Iisus trimite ucenicii să provăduiască doi câte doi Evanghelie, și spune, care erau aceștia? Matei zice, Matei, Matei spune despre sine aici în Evanghelie, Matei, Vameshul. Vameshul era un lucru de mare dispreț. La fel cum erau curgăle, la fel erau și Vameshii priviți. Disprețuit ultimii oameni cei mai păcători. Și el despre sine zice și Matei, Vameshul. Cel mai păcătos. Matei scoate lucrul ăsta în evidență pentru că vrea să arate că Isus a venit pentru cei bucătoși. Și a mai rămas Rut dintre cele patru. Dacă ați citit în Biblie cartea lui Rut, a descoperit o femeie într-adevăr victuasă. O femeie deosebită. O dragoste între ea era în noră și descoperim dragostea deosebită dintre noră și soapelă. E extraordinară cartea și un exemplu deosebit. Dar ce are? Are un cum slavrut? Are, care că nu era evreică, era moabită Și moabiții erau atât de răvăzuți în, în Israel că există scris în, să pare, că în legea lor, că nici în al, a zecelea neam un moabit să nu intre în adunarea Lui Dumnezeu. Ce face Matei cu această genealogie? Rupe multe prejudecăți și ne arată universalitatea mesajului Lui Dumnezeu. Iată, nu mai ai parte răbătească și parte femeiască, iată, nu mai ai evreu și neamul și mesajul este ăsta, al în Galateni. Toți cei care v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Iată, nu mai ai nici grec, nici judeu, nu mai își poate răbătească, își poate femeiască, loc, nici urmă, nici că toți sunteți una în Hristos. În Hristos, Hristos cuprinde toată lumea. În spița lui de neam găsești oameni buni, dar găsești oameni rând de păcate reprobabile. În spița lui de neam găsești uh, oameni nu pur sângevezi, ci din mulțime de alte, alte neamuri. Rahav de Cananită, Ă, rut moabită, s-ar ca și paceva să fie hevită, că soțul ei era hefit. Acestea fi câteva considerente pe care le putem lua pentru noi și medita asupra lor din această genealogie. Matei însă merge mai departe și vom citi până la sfârșitul capitolului, nașterea lui Isus. Tot ce a, aici el face acum o introducere cu privire la Isus, spunând Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, zice în versetul 18. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dacă când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în visul înger al Domnului și i-a zis, „Josif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastăta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatăre sale. Toate aceste lucruri s-au împlinit ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Iată, pecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a văzut, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nefaste. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. În acest prin capitolul din Matei, Autorul vrea să ne dea două argumente în favoarea faptului că Isus este Hristos. Primul, că vine din Abraham și din David. Și al doilea, că se naște din Fecioare. Hristosul trebuia să se nască din Fecioare. De ce? Nu pentru că așa fusese profețit. A fost profețit. Încă din Geneza. Trăjmășie va, va pune între sămânța ta, și spune șarpele, și să femeii, Sămânța femei femeii, nu să bărbatului. Să mânța femeii, îți va zrobi capul, spune. Era o referire la Isus, la Hristos. Dar nu pentru asta trebuia să fie Isus născut dintr-o fecioară, ci pentru că el trebuia să se nască fără păcat. Hristos s-a născut într-un trup asemănător păcatului, nu într-un trup exact, exact ca al tău și al meu supus păcatului, roi păcatului. El se naște din femeie și uh, moștenește caracteristicile naturii umane. Uh, Săbiciune, limitare. Poate fi ispitit, pe exemplu. Însă moștenește din Duhul Sfânt acea sfințenie ale Dumnezeu. Și el unic născut fără păcat. El este acela al doilea Adam, așa cum a fost Adam început, la început, fără păcat. Adam n-a fost ispitit la fel ca și tine. El putea să aleagă mai liber decât tine să se opună păcatului. Așa, într-un trup asemănător lui Adam a fost <coughs> Isus. Pentru evrei care cunoșteau profețiile, era e important acest argument. El adaugă argumente de-a lungul întregii uh, evangelii. Dar astăzi ne oprim la ceea ce El se începe să subliniesc. Iisus vine din Abraham, e fiul lui David și născut din Fecioară. Cum s-a întâmplat asta? Spune că era lăvodită Maria cu Iosif. Timpul ne permite un pic să spun. <coughs> Dacă aveți cuțină răbdare cum era cu logodna și cum era cu căsătoria. La ei logodna era ca și că că căsătoria. Doar că nu uh, locuiau împreună și nu te uh, raportul sexual. Însă, în fața legii, ei erau ca și căsătoriți. Logodna se făcea în fața unui ofițer al stării civile, să zicem, cum ar fi în ziua de astăzi. Și, și în cazul în care se rupe logodna, era nevoie de un certificat de divorț. Nu se putea face la voi întâmplări. Ei erau în această perioadă, care e o perioadă de probă între soț și soție. Erau considerat soț și soție deja, deși erau lovăniți. Logodanul era, noi azi ne-am logodit, după aia am luat Simplu. Nu, acolo erai ca și căsătorit. Așa era considerat. Era o, un, o poziție oficială. Maria rămâne săgeată în perioada asta de logonă și Iosif nu vedea decât două posibilități. Fie rumei logonă în fața oficelului jitării civile să zic, oficiază un divorț, dar asta îi va aduce Mariei uh, o astră judecată publică. Înainte, femeile care, pe motiv de adulter, ăsta era într-adevăr un motiv întemeiat, care permita ruperea căsătoriei, pe acest motiv, erau omorâte cu pietre. În vremea lui Iisus, lucră asta nu se mai practica. Însă, purtai o stigmată așa, toată viața, pentru treaba asta. Și el zice, ori fac asta, Iosif, ori o las pas Nu fac tărăvoi, nu fac public, mă retrag ușor și evit pe cât posibil să o expun uh, judecății oamenii. Însă îi se arată un înger și spune, mai e o posibilitate. Okay. Nu doar asta două, Dumnezeu mai i fătă o la tine. Mm -hmm. Iau o la tine de, pe nevasta ta, că ce s-a zămiștit în te-a Duhul Sfânt. Nu e un act de curvie, nu este un păcat, este un act de har din partea lui Dumnezeu. Mare har i s-a făcut E de bună numele Isus, zice. Și de bun numele Isus. Isus este greșesc cu numele evreiesc Iosua, Ioshua, care înseamnă Dumnezeu salvează, Dumnezeu este salvator, Dumnezeu mântuiește. Pentru că el va mântui pe vorul lui de păcatele sale, zice. Dumnezeu ne trimite un salvator. Ce sens are acest salvator? La pomenit înainte la timpul de închinare. Este că oamenii nu se pot mântui singuri. Faptul că Dumnezeu trimite un salvator înseamnă că omenirea e incapabilă să se salveze. Și că are nevoie de cineva. De un salvator. Acesta este Hristos. El va salva pe poporul său de păcatele său. Păvorul nu era, era captiv sub romani, era captiv și voia libertate, dar era captiv mai înainte de toate propriilor sale păcatele, Fii sale păcătoase. Și Hristos vine să-i libereze, în primul rând, de această natură păcătoasă omului. De vina, mai bine zis, care apasă asupra omului în urma păcatelor săvârșită. Pic. Iosif nu expune pe Maria judecății lumii, însă lumea vorbește nu? și realizează că are un copil născut din flori. Iar pe Isus urmărește vorba asta sau uh, raportul ăsta cu societate. Imaginea lui era uh, alterată pentru că era considerat un copil născut din curdier. Când îl înfruntă evrei și el se înfruntă cu ei. Îi zice, nu, zice noi, bine că tu ai drac, că, că nu știu ce, spune lui. Zice, noi îl avem ca tată pe Abraham. Noi nu suntem fi din curvie ca tine. Adică, noi nu suntem din curvie. Noi îl avem ca tată pe Abraham. Iisus se identifică cu păcatele poporului Său și le poartă până pe cruce ultimul nume pe care îl spune că îl atribuie îngerul lui Isus este Emanuel. Emanuel. Emanuel semnă de partea noastră, cu noi, El însemna Dumnezeu. Dumnezeu e de partea noastră. Dumnezeu e cu noi. Isus este întruparea lui Dumnezeu între oameni, de partea noastră, pentru noi, Spre salvarea noastră. Așa zice, Iisus, Hristos, Emanuel. Iosif ascultă, stălui să fie pe numărul lui Dumnezeu, o ia pe Maria la el, Iisus se naște și pune numele Iisus, cum a zis în cer. Învățăturile de astăzi sunt multe. Avem la ce ne gândim. Ceva poate că a în, în toată înșiruirea de mesaje. Concluzia cea mai importantă este că avem nevoie, am avut nevoie, iar unii au în continuare nevoie de un salvator. Omenirea nu se poate salva singură. Nu poate ieși singură din starea de păcat în care este. De aceea Dumnezeu trimite pe Iisus. Ce avem de făcut este să ne lui viața Lui. Amin. Și să facem, să facem pe El Domnul nostru. Iisus este un rege. Fă pe El regele tău. Nu stăpânești aici pe pământ. Este înălțat la Tatăl în cer. Dar are un popor care poartă numele. Are un popor care urmează pe din poporul ăsta. Urmează pe Iisus. Dumnezeu e de partea ta, zice Biblia. E pentru tine. Lucrarea lui Iisus este dovada lui Dumnezeu pentru tine. Că e cu tine. Că e de partea ta. Iisus nu este o acțiune de judecată la adresa. Nu ți-l ți arată pe Dumnezeu împotriva ta. Este din contră Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu pentru mine. Iisus este soluția lui Dumnezeu la starea noastră pierdută, la condiția noastră fără ieșire. Să-ntâm, cu veselie domnului și să strigăm de bucurie. Să-ntâm, vii din măstrele din să ne jumpros cu nauguri, pentru a zicem de ce, pentru a zicem de ce, pentru a zicem de în cinstea nu este mare în chiar, mare și-o stran a creiat. Chen toc su lau de, un taci un deche, Să ne închinăm, să ne smerim, să ne gângi. e și săîăândă putuie călă sunt ca noastle câta intel săă acem de Cân azi gântece